Banca Transilvania îți prezintă România în direct cu Moise Guran la Europa FM În acest weekend la București s-a desfășurat Marșul Unirii un eveniment aflat deja la cincea ediție e un eveniment anual, am participat și eu la fel cum am mai făcut-o și în 2014 o manifestație care, atenție, nu este manifestată, de, nu e organizată de basarabeni, așa cum probabil vedeți dumneavoastră pe la televizor de două zile, din cauza precarității profesionale a reporterilor din România, este organizat de români și de o organizație românească, ce și-a propus de fapt să-i facă mai conștienți pe români, nu pe moldoveni, pe români, de faptul că Basarabia este o parte din țara noastră. Și la acest marș, la fel ca și la cele trecute, liderii mișcării și-au dorit discuții cu toate partidele parlamentare din România, ceea ce au și obținut de fiecare dată, că pe nimeni nu-l doare gura să spună că susține unirea. De data asta, fiind campanie electorală și în România și în Republica Moldova, s-au întâmplat niște nefăcute. În primul rând, Primăria Capitalii nu a autorizat mitingul pe traseu cerut de unioniști, nici pe la Parlament, nici cu întoarcere în piața universității, ce a aprobat doar rămânerea în fața guvernului. Ceea ce, mare atenție, nu înseamnă cumva că doamna primar Gabriela Firea a vrut să transforme minicumul într-un meeting anti -cioloș. Nici vorbă de așa ceva. Pur și simplu, așa a aprobat domnia sa. Dar și dacă ar fi vrut asta, vin eu acum și completez, în mod sigur, de aceea în Cioloș n-a fost foarte interesat de aceste aspecte, iar despre asta vom discuta în emisiunea de astăzi. Bun. Astea fiind datele problemei, când veni vorba de meeting, organizatorii s-au abătut de la traseul aprobat de primărie. Mai exact când am ajuns în piața Victoriei venind dinspre Romană, vârful coloanei a cotit autobuzul la stânga încercând să se întoarcă pe cara Victoriei spre universitate. Jandarmeria a făcut ce știe jandarmeria să facă, adică a reacționat. A extras liderii cu forțele speciale și a dus la secție ca să-i amendeze, ceea ce s-a și întâmplat noi ei alți care n-am intrat pe calea Victoriei și nu ne-am abătut de la traseul proba legal, am mai stat și noi ce-am mai stat pe acolo? Și bă, am plecat acasă. Că ce era să facem? Bineînțeles că partidele aflate în campanie au profitat de tărăboiul făcut, i-au invitat pe Uniuniște a doua zi și au discutat cu ei ceea ce nu e un lucru rău, mai puțin PNL-ul și premierul Dacian Cioloș, care astăzi a declarat că nu se bagă în campanie electorală din Republica Moldova și că despre unire trebuie să vorbească partidele, nu Cioloș, care are două luni la Palatul Victorie. Bun, doamnelor și domnilor, acestea fiind datele problemei, ceea ce vreau eu să discutăm azi la România în direct, este în primul rând despre favorabilitatea dumneavoastră față de acest proiect unionist. În al doilea rând, vă întreb dacă dumneavoastră considerați că premierul Dacean a făcut bine sau nu a făcut bine în momentul în care a decis să nu se întâlnească cu unioniștii. 0372069599 este numărul la care vă invit să sunați din acest moment. Eu am fost acolo și pot să vă dau atât cât știu ce detalii am. Sper să mă fi documentat mai bine decât alții, dar de asta rămâne de văzut. Bună ziua, Mihai! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Să răspund ferm la întrebare. Da, sunt pentru unire, sunt dintr-un singur motiv. De peste 20 de ani am diverse conexiuni cu Moldova, în mare parte conexiuni culturale și singura caracterizare pe care o pot face celor din Moldova este că sunt, în general, oameni de mare bun simț și educați și profesioniști. Adică sunteți genul care merge la concertele Carla's Dreams? Uh, nu, nu-mi nu permite nici vârsta, nici educația, da, îi apreciez. Am, am rude, am, am, am avut elezi. Uh, pentru mine moldovenii sunt oameni extraordinari. Uh -huh. Atitudinea primierului nostru la fel, este una de bun simț. Avem alegeri, noi și ei, mai bine să fim cumpătați decât să spunem să ne ies să pe gură. E ok. Ar trebui să vorbească cu partidele. Nu-mi place atitudinea celor din primul rând. Am înțeles că ați fost la, la meeting. Dar n-a fost în primul rând, că eu nu ies știm, în față la lucrurile astea. Știm, să știm, știm, știm clar că la fiecare meeting o parte trebuie să fie și au ce căuta acolo, iar alții nu au ce căuta acolo. E. Eh. Uh, asta nu e Mihai, oricum. vă spun așa vă spun în felul următor cei care au încercat să deturneze mitingul nu au fost, nu știu ce infiltrați nu vă lăsați, nu plecați după vă spun eu, au fost ăștia de la acțiunea 2012 că-i cunosc, s-a văzut și pe la televizor planul e, lor a fost să păcălească primăria, de fapt pentru că sunt niște puști e. care nu au na, nu sunt așa cu o ma foarte mare experiență jandarmeria a făcut ce a făcut jandarmeria Poi, deci nu au vrut să intre în cu ăla de la guvern așa E uh, jandarmeriei. Uh, nu, avem un program impus, un traseu impus de primărie și respectăm, indiferent uh, cine suntem, ce facem, pentru ce uh, marșaluiim pe stradă. Bine, vă mulțumesc pentru telefon 037 Bună ziua, George! Bună ziua, Moise! Sunt uh, extrem de dezamăgit de decizia primăriei, dar nu mă mira, având în vedere cine conduce destinele. București. Atenție, decizia s-a luat în cursul săptămânii trecute. Adică... Da, dar în momentul în care vorbim de un marș pro-unire, Basarabia cu România, că până la urmă cine gândește altfel decât că Basarabia este o parte din România furată de Uniunea Sovietică și deznaționalizată la modul la care s-a întâmplat, că foarte mulți critică pe Basarabeni, că vorbesc cu accent rusesc, că se uită mai mult spre Moscova, Trebuie să ne gândim că 200 de ani, din 1812, Rusia nu a încetat niciodată să deznaționalizeze teritoriul și oamenii de acolo. Acest lucru este și... adevărat. Da, Dar nu schimbă atunci... realitățile, inclusiv, să le spunem, multietnice, din actuala Republica Moldova. Adică cine zice, da. doamne, dacă ne unim cu Basarabia, vom avea o puternică minoritate filorusă, are dreptate. Așa este. Da, oricum la Transnistria trebuie să ne gândim totdeauna ca la un teristriu care n-a fost al nostru și pe care... Nu e vorba de Transnistria lor... aici, este vorba mai ales de uh, în primul rând, de populație filo rusă din zona Bols, din zona Chișinău. Nu e vorba de Transnistria. Republica Moldova nu se va uni niciodată cu România, ta timp când nu se va clarifica statutul Transnistriei. De fapt, Transnistria nu va nu va e o altă țară decât Republica Moldova. Aia nu mai au păcate. niciun fel de autoritate asupra transnistriei deja de 22 de ani. Dezălmăgirea mea tristă, dacă vrei așa, la scara istoriei, este că România nu a născut un Helmut Kohl, care să fi valorificat oportunitățile. Noi l-am născut pe Iliescu și am ratat multe ocazii în care... În 91 mă refer în principal, ocazia de atunci a fost pierdută, dar e clar că nu eram copți, nu suntem copți nici acum să ne unim cu ei și sunt foarte supărat că foarte mulți români îi privesc cu... Dispreț pe, pe românii noștri de dincolo, în loc să privească, domne, suntem aceeași națiune. Ați mai spus asta. George, cum vi se pare uh, decizia premierului Cioloș? Decizia premierului Cioroș, Cioloș, pe care îl stimez în mod deosebit, mi se pare extrem de dezamăgitoare. Extrem de dezamăgitoare. Uh, ești premier temporar, deci iei decizii dacă într-o problemă ca asta trebuie să te pronunți ca patriot român, în primul rând patriotismul trebuie să fie deasupra tuturor. Și că ești premier, și că ești uh, președintele Camerei Deputaților sau al Senatului. Dezamăgitoare. Cumplit de. Mare atenție. Trebuie să ținem cont... Vă mulțumesc pentru telefon, George. Trebuie să mai ținem cont de un aspect. În momentul de față, Moldova și România, indiferent ceea ce credem noi, vrem noi sau nu vrem noi, sunt două state independente care au inclusiv un tratat de prietenie. Deci, din punctul ăsta de vedere, opoziția oficială reprezintă un pic altceva decât opoziție politică. 0372069599 bună ziua, Teo! Bună ziua! Vă ascultăm! Sunt uh, pentru unirea României cu Moldova. E cineva care nu este pentru această unire? Vă rog să sunați. Vreau de asemenea eu, să am opinie și contra Nu sunt, dar eu sunt pentru. Uh -huh. Și trebuia făcută unirea asta în 91. Păcat că în 91 domnul Iliescu Atunci Mare atenție, în 1991 nu se destrămasă Încă Uniunea Sovietică Nu contează În da, 90 s-a destrămat Scuze. Uh, Trebuia punctat unirea atunci uh, Iliescu vin la conducerea țării Era un comunist convins Un, un copil crescut de ruși Mai bine zis uh -huh. și, nor și normal că El lovă pentru a uni să face România Mare Bun, ok, e... asta e o chestiune de acum foarte mulți ani Veniți în vremurile da, da, da, da. noastre Da, acum, spre exemplu, și românii Care sunt din România Acum, nu sunt pentru unire Că zice că ducem Nu putem să-i ținem și pe moldoveni Când doi sunt săraci. No, acum, o... Teo da. <laughs> Iarătați că v-am frumutat un pic accent da. Știți, lucrurile s-au mai schimbat În ultimii 5 ani Uh, îns, îns mai favorabilitatea pentru unire în România, dar și în Basarabia, a crescut destul de mult. La noi a trecut de 50%. Deci lucrurile da. nu mai stau. Da, mă rog, se fac sondaje din când în când. Ele sunt importante, aceste sondaje. Da. Dar, acum, sincer, ceea ce încerc eu să aflu astăzi este și cum se schimbă sau nu opiniile uh, românilor care nu au un punct de vedere după evenimente ca acesta, da. din da. acest weekend. Uh, Cum vi se pare uh, decizia luată de Cioloș? Uh, ok. Eu zic vă văd, ce. eu. Nu, nu putem să intrăm în politică. Dacă spunea că e pe într unire, toată presa și toți ceilalți erau pe. Uite, până acum un an nimic, e Dimitrie, unire. Și atunci, normal, e un stat în, okay. în. Nu, așa mai. De ce? mă asta, zic eu, punctul de vedere. Sigur, vă respect punctul de vedere și vă mulțumesc că l-ați împărtășit și cu noi. 0372069599. Bună ziua, Dan. Bună ziua. Vă ascultăm. În legătură cu demonstrația, părerea este bună. Da, trebuie să facem demonstrație pentru unire. În legătură cu ceea ce a făcut Cioloș, e un lucru normal la el. Perfect normal. Explicați. Adică... Reacționează, exact cum mi se dictează de marele licurici, ca să pe un. Marele licurici a zis Lucioloș, nu te întâlni cu unioniștii. Cu unioniștii. Așa, Eu cred așa, așa? așa a fost. Eu cred că așa a fost. Eu cred că marele Licurici are niște probleme în momentul de față cu Trump și perspectiva NATO și așa mai departe. Încât... încerc să te contrazic. În avut... cât iar la două zile să-i găsească numărul Lucioloș. așa mi se pare mie, dar poate greșesc. <laughs> Nu, no, mai des nu cred că discută direct cu el. Cred că se discută direct de la Bruxelles. E, atenție, legătură? atenție. Da. Țările dominante ale Uniunii Europene în momentul de față, cel puțin până în ceea ce privește relația cu Rusia sau Spațiul, fost URSS, nu au foarte des aceleași poziții cu Marle Licurici. Mie așa mi se pare. Deci vedeți cu teoriile astea de no, conspirație, că ele trebuie... Adică nu e o teorie a conspirației adevărată dacă ea nu se autoexplică din toate punctele de vedere. Ea nu trebuie să intre în contradicție cu ea însă, și mă înțelegeți? idee. îți aduc aminte ce au declarat un ambasador în Republica Moldova. Al american. Al american. Sigur că mi-aduc aminte. Pe că Cre da. Cred că, că, și că pur și simplu -aduc mai aduc au și nedocumentațiilor. trebuie să-ți mai aduc aminte de perioada în care noi ne zbăteam să intrăm în NATO. 97 da, Așa. Uh, un general uh, rus, Așa. parcă plebe de vă -che nu mai țin minte, au zis, nu intrați în NATO și veți avea Moldova și mai mult decât atât. Nu uh, nu vreau să nu. vedeți că e, sunteți, chiar sunteți într-o capcană. Cred că vă referiți la fostul condamnat al armatei a 14-a din Transnistria, care la un moment dat, într-adevăr, a pus problema la modul acesta, dar eu n-aș fi avut încredere în el. Vă rog să mă credeți. 0372069599. Bună ziua, Radu! Bună ziua! Ca să aduc aminte ascultătorului dumneavoastră, generalul Lebe de la Tiraspol a murit apoi nu la mult timp într un accident de elicopter în fosta OECD. Ca mulți Aureși. alți generali ruși. da. Mulți alți, da. Sau Acum, din fosta securitatea României. Că... Deci da, așa se moare că... Dacă vă spun că în timpul războiului de penistru. Am dus până acolo un microbus cu medicamente din Belgia pentru rănii de pe front. Cred că se știe care este atitudinea. În 1994? În timpul războiului de pe cred că 94 era în iulie. Uh -huh. Când s-a și făcut pacea cu Yeltsin. Da, e adevărat, Eu, e adevărat. că noaptea combatanții ieșeau din tranșee și beau o vodcă? Unicolce? Nu. Nu, într-o bună zi când o să atacat problema războiului de penistru și o să-mi dau mai mult timp, vă povestesc de la fața locului, Așteptiște cum a fost ocupat, cum a fost, nu, eu am fost la fața locului când s-a ocupat Parlamentul din Chișinău și vă pot spune o poveste foarte interesantă dar peste 5 minute, ceea ce nu este cazul asta. Bine. voi urmări și vă voi povesti eventual. Suntem. Un martor important, dacă ați fost acolo. Sunt de acord cu noi. Nu vă spun, am fost acolo împreună, cu încă 4 Sibieni și vă pot spune minut de minut ce s-a întâmplat. Bine. Să revenim acum, la marșul de de weekend. La marșul de ieri. Pe puncte. Cu toată simpatia mea pentru mișcarea de unificare 2012. Poate că datorită tensiunilor și a posibilității de a fi exploatat de către structurile sau forțele proruse din Chișinău, poate că nu era momentul acum până la terminarea a alegerilor din deci, Radu nu mai puțin. Da, Acțiunea da. 2012 este o societate din România. A nu Știi? se confunda cu fiii Basarabiei care nu, sunt nu, în parteaălaltă, mă înțelegeți? Ei fac știu, știu. se ajută unii pe alții și colaborează. Dar ăștia, ăștia de aci sunt români, că asta e prostia prestei din România, că nu se documentează. Nu, nu, nu, eu știu. Eu știu, dar momentul ales de ei este defavorabil pentru alegerile de dincolo. Este că în fiecare toamnă marșul ăsta. Care eu știu, dar astăzi, acum au alegeri peste o săptămână. Eu urmăresc presa românească din Chișinău și am văzut uh, și uh, reacția de acolo. Și cred că unioniști au mai pierdut niște niște puncte și, ea din nou, jandarmul român are imaginea din 40. Să Doi spunem, să spunem pentru Soros. cei care nu cunosc că, într-adevăr, deci asta cu jandarmul român e o chestiune de obsesiv făcătura. picurată în mințile românilor de peste prut, din Republica Moldova. Jandarmul român este o sperietoare. Practic ei învață la școală că atâta vreme cât uh, Basarabia a fost unită cu România, jandarmul român îi bătea pe moldoveni. Asta pentru dumneavoastră românii care nu știți realitățile de dincolo de prut. Continuați, Radu. Da, și ar trebui să o știm poate din timpul școlii. Acum, referitor la atitudinea, ce să mai spun? Primăria a fost, nu vreau să folosesc cuvinte, dar de aia nici nu știu spun cum a fost, trebuia să le dea drumul, dacă nu, prin piața universității. După aceea, reacția absolut... Eu am asistat acum vreo trei luni la un miting și contra-meeting extrema stângă și extrema dreaptă în München și am văzut cum s-a purtat acolo poliția cu mănuși la propriu. Unde? Poliția, la München. Uh -huh. Între pe și socialiștii care erau mai gălăjoși de vă spun că Eu cred că treabă. reacția jandarmeriei de acum are legătură cu nou ministru de interne. Nouă ministru care de, de preot. ministru de interne este un tip... E un vasulean neamț. Ca să, eu îl cunosc pe Dragoș Tudorache. Am și scris despre el. El pleacă la Bruxelles la sfârșit. Dar e un gen, genul ăla de băiat organizat. Frate, ăsta e aprobarea, poftim asta e aprobarea. Până acum să știți că la astfel de marșuri, jandarmeria îi lăsa pe în momentul în care forțau în stânga sau în dreapta sau să ocupe o piață, chiar acum o lună de zile când ne-am dus, am fost și la acela, la Parlament, ca să protestăm pentru faptul că nu i s-a ridicat imunitatea lui Oprea. La un semn deschis să cala calea și s-a Ar... ocupat strada. Jandarmii da, s-au dat la o parte o pur și simplu. asta mă face ca la 61 de ani să nu fac ce am făcut în 90 sau hai să zicem în 21 decembrie 89. Dar, mm. Nu, nu, nu, nu, la... nu. vedeți că și asta e o capcană. Vedeți că pe nou ministru de interne îl atacă de -o câteva zile fără motiv și chestia asta a picat ca o pleașcă pentru Antena 3RTV și încă vă câteva televiziuni. Și să Și din momentul, și în, unu, care... Uităm, și din momentul care în care a propus filmarea votului, numărării voturilor. Când a ieșit cu chestiunea aia joia trecută, hop-top, dincă o dată a devenit perfect personaj perfect pe televiziune. atitudinea ministrului la capitolul filmarea votului. Sigur că da, bacalaureatul și votul. Acolo am ajuns. Deci, ce a făcut Cioloș, deci, e? De bine sau este... A, a procedat bine sau nu, Cioloși? Că nu mi-e clar, Radu. nu. Uh, jandarmeria trebuia, conducătorii trebuia să vadă cu cine avem de-a face. Au lopeți sau au steaguri? Deci, au fost timp, niște... Un... Domnule, deci, încă o dată vă spun, nu cădeți în paranoia asta. Erau niște steaguri cu coadă de plastic atât de flexibile că era să-mi scoată un ochii cu un steag frânturând. Erau copii acolo, acolo, erau... Mă, mă înțelegeți? Am, am da. acasă, de asta am zis, trebuia să facă Exact asta am spus, au steaguri Cu coadă flexibilă, tocmai de asta Făcută de jandarmerie, ca să nu Fie incidente Domnul M premier, Cioru, pentru care am O stimă cu totul și cu totul Deosebită, i-am înțeles uh, Teama de tip Iuliu Maniu, nu-mi convine Mă retrag la bădăcin, suntem în Secolul 21, ca premier Ne-a ales fără partid în spate Nu te amesteci în probleme de politică dar păi, națională da? nu este o problemă de, de politică, mm. de cabinet. Ea este de atitudine față de țara tatălui. Adică avem o limbă maternă și o țară paternă, patria se numește. Vă mulțumesc Aia... pentru telefon, Radu. Acum să vă mai spun o chestiune. Dacă Cioloși n-ar fi lansat, cum v-am zis și vineri, dacă Cioloși n-ar fi lansat o platformă care se numește România 100, mă rog, despre care Dragnea zice că titlul este copiat de la Ponta, aș fi înțeles. Știți, 100 înseamnă 100 de ani de la unire. Dar noi o să sărbătorim 100 de ani de la unire cu foarte mult fast și puține autostrăzi și mai ales cu harta ciuntită. România în direct la Europa FM. Te ascultăm. Nu contează. Chef să fie. 0372069599. Bună ziua, Vlad! Salut, Moise! Vă ascultăm! Părerea mea este că e ok să se facă demonstrații uh -huh. pentru că este democratic. În același timp, au procedat și jandarmeria corect din punctul meu de vedere. Atât timp cât atât s-a A da. aprobat, trebuie respectat că, până la urmă, asta înseamnă să fii într-o democrație, să respecte legile țării. În același timp. Vreau să zic că atitudinea doamnei Firea e tipic PSD. Nu e, adică nu e surprinzătoare în sensul ăsta? Nu, nu e deloc surprinzătoare, absolut deloc. Nu mă miră în niciun caz. E Dar atitudinea lui Cioloș? Atitudinea lui Cioloș cred că n-a vrut să intre în jocurile doamnei Firea, nu știu exact care a fost. Cred că putea să și ea să în același timp, cred că și asta a fost o decizie bună Pentru că, oricum, lucrurile astea nu se rezolvă așa Numai printr-un meeting Dacă cu adevărat îți dorești să faci ceva Faci Fără să ieși în față Să vorbești cu niște oameni care Nu știu cât de bine informați sunt exact, Cât de tare își dorești și veni să se unească cu noi Nu știu exact eu Teoretic sunt pentru Să că nu există în momentul în care cineva Pune un astfel de... O sentință din asta, domnule, moldovenii nu vor, sau românii nu vor, este o chestiune extrem de relativă, pentru că exact genul acesta de acțiuni și mai ales genul de comunicare, lucrarea economică, schimburile culturale, sunt lucruri care schimbă astfel de atitudine, așa cum vă spuneam, iar ele s-au schimbat foarte mult în ultimii cinci ani. Poate cineva la un moment dat o să facă și un sondaj în sensul ăsta. 0372069599. Am uitat să vă spun vă spun acum, când suntem la jumătatea emisiunii, că ne puteți vedea și pe internet, ca în fiecare zi, pe, toante, pe toate pe co conturile noastre de Facebook și pe site-urile EuropaFM.ro și Bizidei.gov. Bună ziua, Marius! Bună ziua, domnul Guran! Din Galați vă sun. Și aș vrea să vă prezint o bă, părere puțin diferită. Uh, prin apropierea de Republica Moldova, bă, ce mi oferă faptul că locuiesc în Galați, uh, sunt totuși de o altă părere. Cred că uh, unirea nu este uh, binevenită în momentul ăsta. Și de ce spun lucrul ăsta? De principiu sunt de acord. De cine a zis unirea? că trebuie făcută mâine? Uh, tocmai, tocmai aici, asta, asta aș fi vrut să subliniez. Uh, Republica mâine. Moldova, poate poi mine, poate răspăi mine, dar în niciun caz astăzi sau mâine. Uh, privind uh, ca și perspectivă, unirea cu Republica Moldova se poate face doar cu ajutor din partea României. Da? Dar Republica Moldova are nevoie de o evoluție și de ajutor în restructurare atâta instituțiilor, lucruri care trebuie... De o perioadă de tranziție, la asta vă noi. referiți, nu? Este adevărat, dar Republica Moldova se află abia la începutul unei perioade de tranziție, unde poate fi ajutată de România. România, la rândul ei, mai are mult de evoluat, dar consider că trăim niște vremuri uh, istorice și de cum până în momentul de față. Însă, uh, de Republica Moldova... ce va intra Moldova... în opinia noastră anul 2016 în istorie? Uh, nu doar anul 2016, ci mă refer ca și uh, perioadă uh, generală, ca să zic așa, ultimii 2-3 ani următorii... De când Rusia au vorbi... început să intre în Ucraina, la asta vă referiți? Mă refer mai mult pe plan intern, faptul că vedem cel puțin la prima vedere. Suntem cu impresia că se accelerează lupta anticorupție. Pare să fie momentul crucial în care există șansa să se schimbe ceva și la nivel politic. Poate tocmai din cauza asta observăm încrâncenarea cu care partidele vechi consacrate cele care sunt deja strânse în jurul ciolanului e de bun simț ceea ce spuneți așa este, spun așa e de bun simț ceea ce spuneți dar le ce legătură are da. cu ce vorbeam noi? Are legătură cu faptul că România se află și într-o evoluție, iar uh, în momentul în care în România va apare o schimbare și uh -huh. vom reuși să fim un vârf de lance, un model, ca să spun așa, pentru Republica Moldova, vom putea să le întindem o mână, să-i ajutăm, uh, să-i consultăm, ca să zic Ei, așa, nu, să stați, le oferim stați, asistență. Stați. Păi nu, da. asta facem deja. Adică, dumneavoastră, vă raportați la Republica Moldova ca la un stat asistat, că asta e în momentul ăsta, e un stat eșuat, exact. de fapt. Exact, exact, și da. are nevoie de ajutorul nostru. Are exact. nevoie mai degrabă de parteneriatul nostru, pentru că mai, un asistat greu iese din condiția respectivă dacă îi dai un ajutor, este mult mai bine dacă îi dai un job. Adevărat, domnul Guranda, haide să nu ne înțelegem greșit. Eu nu mă refer la o asistență din punct de vedere financiar. Asistența trebuie să vină uh, instituțional, ca să spun așa, să fie ajutat să-și facă propriile lor reforme, dar cu asistența noastră... E uite, că asta e un de plan deja. Marius, ce facurăm noi acum? E deja un plan. la care exact. ne lipsește nouă autorităților din România, partidelor exact. din România, Am înțelegeți? Până la urmă, exact. asta au cerut copiii ăia, băi, hai să facem un plan, că nu ne unim poi mâine, că n-avem cum, cât e Rusia, ce e și probabil că o să mai fie niște ani, probabil că va fi foarte greu să ne unim cu cineva, dar la un moment dat s-ar putea să, să alinieze niște planete și atunci ar trebui să fim pregătiți ca să nu zicem, băi, unde-i și pe moldoveni ăștia în spate, că abia ne ducem pe noi. Exact asta e, e ideea transpusă de dumneavoastră pe care încercam și eu să o imprim. Iar referitor la atitudinea domnului Cioloș, lăsând la o parte faptul că eu susțin acest guvern condus de, de domnul Ciolo și, în opinia mea, au reușit să, să zgârie puțin suprafața lucrurilor ce ar trebui făcute la noi. Cred că atitudinea lui a fost una corectă pentru că apropierea atât de alegerile din Republica Moldova, cât și de alegerile ce urmează să aibă loc și în România, în decembrie, ar fi dat mai mult apă la moară diversilor oponenți politici sau mai puțin politici implicați să-l să aducă într-o bluptă care nu este a domnului Cioloș. Păi și așa, dacă, de exemplu, tema asta națională e preluată oarecum natural de niște partid de extremist naționaliste, vi se pare mai bine? Dacă puștii ăștia este mâine, păi mâine se duc pe la Marian Munteanu, pe la Partidul Prunelor al lui Vlad Țepe și mai știu eu ce, asta e mai bine în opinia noastră? În opinia mea este mai bine, pentru că știți cum este, în varianta în care ai două bărele ca să zic așa, o alegi pe aia mai puțin dăunătoare. Adică, indiferent ce ar fi făcut domnul Cioloș, oricum s-ar fi găsit motive de contradicție, de a fi comentat față de ceea ce face sau nu face domnul Cioloș. Pentru că, dacă observați, Cioloș, guvernul tehnocrat, au devenit niște teme de discuție a partidului lor, doar pe, doar față, pe televiziuni Care sunt controlate din păcate, Și sunt controlate de bă, diverse interese Sunt controlate party, una de da. PNL Una de PMP Și toate celelalte de PSD Vă mulțumesc pentru această discuție, Marius 0372069599 Nu mi s-a părut că am vorbit totuși în contradictoriu Prea mult la ediția de astăzi Aleco, bună ziua Bună ziua Ce bună nume ziua. aveți, Aleco? Da, eu sunt de Republica Moldova A, ah, ok E, e un nume rusesc, asta Aleco? În nu e un nume rusesc, e un nume care mi-l au pus părinții mei, ca și că sună românia. În vremea era pe platou. Vă auzim cu și care întreruperea Aleco? Să vă spun că acum o lună, când am fost în Republica Moldova, mi-a spus un patriot român, unionist pe care îl chema Ruslan, că părinții l-au botezat Ruslan, deoarece în anii 70 era Ruslan și lui Ludmila la televizor și lor le-au plăcut foarte mult filmul, așa au pus numele Ruslan. Vă ascultăm, Aleco. Eu sunt din Republica Moldova și vreau să vă spun că Unirea nu mi se pare fezabilă în prezent, nici în viitor. În... Părinții mi au fost inclusiv la podul de Flore, așa ca o paranteză. Dacă se făcea atunci, în 91-92, poate că aveam o șansă. De acum încolo, oamenii din, cel puțin, Republica Moldova nu vor, nu știu și nici nu mai interesează unirea în vreun fel. Asta e, e părerea mea, dar părerea mea luată de la, de la oameni. Că mergând acasă, uh -huh. eu de 10 ani în România, am făcut liceu aici, facultatea și... Te întrebam pe oameni, așa, mai mergăm pe acasă, pe unii, pe alții. Deci, dumneavoastră, acum sunteți în România? Da, sunt la Cluj, aici lucrez. Unde? La Cluj. La Cluj, ok. Da. Bun, și, deci, ce ar trebui să facem pe mai departe? Ce ar să facem cât mai departe? Pe mai departe, da. Pe mai departe. Da. Nu știu, e dificil. În primul rând, nu știu, în România... Păi, normal că lucrați la Cluj, normal că e dificil. În Moldova, în schimb, corupția, corupția, nu rușii, nu românii, nu oricare, corupția ne omoară. Deci, da, pentru că de sunt de niște instituții aici... nereformate, dar uite, hai să vă spun un secret, mai țineți noastră minte emisiunea România în direct din 1 decembrie 2015, dacă ați ascultat-o? Nu, mai simte. Ea a avut două părți. O parte în care a intrat laura codruța că și în direct cu dumneavoastră, și a spus în direct prin telefon, era și căve, și dumneavoastră. Vedeți că ele nu-i de acord cu dumneavoastră el acolo vă contrazic. Nu nicio problemă. Ei, la vremea respectivă laura codruța că era într-o misiune de evaluare din partea Uniunii Europene în Republica Moldova, de aceea nu a fost în acest studio, cum a fost premierul Dacian Ciolo și imediat după aceea. De atunci și până acum, după misiunea Unii Europene, din care a făcut parte și Chioveșii, în Republica Moldova s-a făcut o lege de reformare a procuraturii, care se votează, va intra în vigoare în aceste zile. înțelegeți? Deci, dacă noastră moldovean credeți că Basarabia în momentul de față este înghețată în tip eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar niște instituții europene totuși au grijă ca ceva să se schimbe. Ce să zic, doamne, ajută, eu îmi doresc din tot sufletul, mi-aș dori să se unească, dar, țările, dar, uitându-mă așa, din situația de aici de acolo, nici oamenii de aici de România nu prea cred că vor. Da, sunt călătorul nu știu, eu sunt medic veterinar, prin prisma mea mă întâlnesc cu mulți oameni, pe teren, așa. Mă rog, oamenii întreabă, de unde sunt? Zice, în Republica Moldova. Eu, și cum e acolo, cum oamenii. Sac, nu se uită urât la dumneavoastră. Nu, nu zice nu. nimeni, eu uite nu. și bă s a venit aici nu. să ne ia nouă slujbele. Nu, nu, nu, nu. nu. nu. am pățit niciodată. Bine, vă mulțumesc pentru telefon. 0372069599. Lia, bună ziua! Bună ziua, domnule Guran! Vă ascultăm Mă bucur că am ajuns să intervin. Vă spun din capul locului că vă respect din toată inima pentru ce faceți. Uh, nu mai pierd vremea cu complimente, uh, din păcate s-a spus cam, uh, cam totul, dar din fericire constat că majoritatea speră să se facă unirea și chiar dacă antevorbitorul meu uh, în mod realist a spus părerea unora, eu cred că se poate interveni așa cum ați fi, a insistat înainte prin schimburi, cât mai multe schimburi, și uh, pentru că sunt din Timișoara și... Am mai participat, am avut ocazia să particip la un festival organizat de studenții basarabeni. Aș veni cu propunerea de a se extinde aria manifestărilor și în orașele poate mai mici, unde opiniile sunt încă mai oscilante deocamdată. Mm. Deci, așa cum ați spus dumneavoastră... Nu, nu, cred, nu cred că e o zonală, să știți, ea. Dacă mă întrebați pe mine, eu urmăresc acest fenomen de mai mulți ani. Mie mi se Aha. pare că e o chestiune care ține de o apare pe vârste a populației. Și am spus asta și vinerea da, trecută. Și pentru... Deci există da. o generație, din păcate este generația mea și a părinților mei, o generație care a învățat un tip de istorie la școală. Ăsta e adevărul. E crud, nu e știu. dureros. Nu cred, nu cred. Adică e. mă caracterizează pe mine sau pe dumneavoastră în mod nu, punctual. Nu, nu știu. Și Eu. pe o majoritate a celor de vârsta noastră. În Republica Moldova culmea este că în Moldova deci dacă te duci în Chișinău și ești atent așa în jurul tău pe străzi, observă o chestiune care e aproape șocantă. Persoanele între 30 și 40 de ani lipsesc de pe stradă. Sunt foarte rare. Sunt plecate, pur și simplu. Da. Mă înțelegeți? Ei, și acolo e exact aceeași situație adică vine o generație din urmă care pur și simplu gândește altfel păi în 2004 când am fost eu prima dată în Republica Moldova ei încă se chinuiau să mai scape de abecedarele alea cu uh, chirilice deci acum vedeți, noi ne uităm și ziceți hai mă, care, care unire dar atât de multe s-au schimbat de fapt în ultimii 10 ani încât cine știe ce o să ne aducă următorii 5 sau următorii 10 ani ce spuneți Pompiliu, bună ziua Bună ziua! Rompiul, sigur, nu e, nu e nume de rus. Uh, nu are cum. Da, de, de are ce? Conotații latine, vă dați seama. <laughs> okay. uh, despre ce vroiam să vorbesc? Pe profesie sunt inginer. Da. Facultatea am făcut-o la Iași <coughs> în perioada în care a existat podul de flori. Da. Energile. Domnule, da, un pod, un pod mai de Doamne, ajută, nu de flori. Bine, e ok, a fost și de flori, dar să fi făcut niște poduri de astea, de beton, erau, erau și mai utile, vă dați seama. Uh, domnul Guran, dacă ați participat la asemenea, la da, acel eveniment, ați văzut moldoveni care artau Pământul Patrici? Da, am auzit, am citit mai bine, zis. eu eram foarte tânăr în perioada aia. Adică lucrurile, cum să zic, erau foarte emoționante, nu-ți venea să crezi. Eu am prieteni din acea perioadă, să știți, cu care mă vizitez în Republica Moldova, din Bălți. Uh -huh. Bălți uh, fiind o zonă predominată, uh, scuzați-mă, de rusofoni, altfel. Da, e, problema care este? Da. Ce aud de la tineri care sunt din acea zonă, este un lucru care oarecum pare a fi îngrijorător. În sensul că ei spun așa, că moldovenii sunt niște țărani care, mă rog, sunt grosolani, care nu au educație și așa mai departe. Tineri de ei la noi? Că, nu, vorbim despre moldovenii din Republica Moldova, dar moldoveni fiind și vorbim mai mult rusă decât... <coughs> Deci nu, mă rog. deci, nu ați să ziceți că moldovenii care sunt rusofoni zic despre moldovenii din România sau din Republica Moldova. Că din Republica Moldova, spun că sunt grosolani, că sunt needucați. Că Acest sunt lucru ne este cel puțin inexact dacă nu face de dreptul. Vă spun că elita intelectuală a Republicii Moldova. Așa. Deci, elita intelectuală a Republicii Moldova e făcută din nu că bă, români, ci susținători ai unirii. Mergeți este la Chișinău și o să vedeți aceste lucruri. Este adevărat. Și nu asta vreau să spun în mod special, vreau să spun că în Republica Moldova există un sentiment foarte puternic de apartenență la România. Oameni care sunt români... Ne, ne să nu cadă Pompiliu. Mai sunteți Pompiliu? Mai că... Așa. Este... ...pe care ei o au în momentul de față este sărăcia... Din păcate, avem... Pompilu, din păcate avem niște întreruperi cu dumneavoastră și încerc cer scuze, trebuie să scurtez convorbirea pentru că nu se înțelege ce spuneți. Alexandru, bună ziua! Alexandru, bună ziua. vă ascultăm. Bună ziua! Uh, am sunat să transmit un mesaj de felicitare pentru de care au în stradă în București. Să le spun că fiecare dintre noi a trebuit să fi fost acolo. Din păcate, eu n-am reușit să ajung. Am urmărit ce s-a întâmplat. Bravo lor! Au luptat pentru un a tuturor generațiilor. Românii din Dar de ce trebuia să lupte? Nu puteam așa să manifestăm și noi, pașnic, să zicem băi, hai, n-a existat graniță la prut. România n-a avut graniță la prut. Nu era asta suficient? Trebuia să ne Eu bateam și cu jandarmii? Nu cred că au luptat, în adevărat, sens al cuvântului, au luptat uh, pentru o cauză. Nu cred că a fost uh, din dorința lor să ajungă la jucunile cu jandarmii și... Până acum mă rog, acum, deci, că... încă o dată să precizez, nu au existat ciocniri, nu a ciocniri. ei au forțat, jandarmii au o tehnică, vă spun, puteți să citiți despre asta și pe internet, se învață și la școală, în unele școli, deci jandarmii au o tehnică de extragere a liderului la manifestațiile de astea. Și asta s-a întâmplat Dar, atunci, s-a dat un ordin scurt, bâng, bâng, pe aia i-au luat, i-au luat pe sus și i-au aruncat în dubă, gata. Și s-a terminat, n-a mai împins nimeni, n-a mai forțat nimeni din momentul ăla. Eu, adică am văzut în presă Liderul a fost exas așa foarte violent Nu știu ce, ce lege, lege s-a bazat eh. Știam, tot Deci eu îl cunosc acuma pe acuma George castigole. eu îl cunosc pe George Vă spun că îl cunosc A făcut și un pic de teatru acolo Cum țipai el că moare Eu vă spun că George joacă fotbal De câte ori o fi căzut el la fotbal Nu mai, n-a mai murit Deci a vrut să ajungă și la televizor Asta a fost impresia mea Poate mă înșel Eu uh, privind așa de la distanță Pot să zic doar că ei au făcut ceea ce trebuia să facă și de acum 25 de ani, de acum 60 de ani, de acum 70 de ani, de acum 80 de ani toți cei care au gândit vreodată la Basarabia. Românii de acolo, din câte mi-au spus prieteni, vor această unire. Românii de acolo au fost și aici, aici în România, s-au dus în București. Românii de acolo care au demonstrat încă o dată că nu vor nimic altceva de vină acasă au stat în piața universității să trace peste noapte ca să se facă auziți. Cred că noi aici în România ar trebui să deschidem brațele către Basarabia și să facem tot ce ne în puteri, să le arătăm celor de acolo că suntem frați și că nu i-am uitat. Alexandru mi-a spus o poezie foarte frumoasă cu care eu sunt de acord. Spuneți-mi cum vi se pare uh, decizia lui Cioloș de a nu se întâlni cu unioniștii. Cred că este o decizie lipsită de maturitate. Fiindcă forța, că? Unionistă, forța unionistă reprezintă o miscare destul de amplă acum în România, după ce se vede Și este o cauză a tuturor românilor În momentul în care Cioloș reprezintă România pe plan național și internațional Cred că ar trebui să reprezinte și uh, cuvântul celor mulți Ori unioniștii din ce se vede sunt foarte mulți actualmente E punctul dumneavoastră de vedere, vă mulțumesc pentru el Bună ziua, Mircea! Da! Bună ziua! Mă azi, deranjat. Vă ascultăm. Nu, nu m-ați deranjat, nu nimic, am ascultat de la început emisiunea și rămân surprins mai ales de domnul de la Cluj care spune că e din Republica Moldova. Eu sunt uh, moldovean din uh, Neamț, trăit 35 de ani de zile în București, acum reîntors în Neamț, am lucrat în administrația publică locală în Neamț și am avut foarte multe întâlniri în ultimii 10 ani cu moldovenii, cu instituții din Moldova, cu președinți de Consilii Județene, de raionale, cum se cheamă la ei, cu primari, n-am auzit niciun român adevărat din Moldova să spună că nu vrea unirea, cum spune domnul de la... Cus. Acum hai să clarificăm niște termeni, Mircea. E în felul următor. Da. Prin, prin români din Republica Moldova, mai zi și moldoveni, la tot sensul, înțelegem pe cei care nu sunt rusofoni cum e Dodon da, da. care zice acum că vrea să federalizeze Moldova și să, da, eventual, să o integreze în Rusia. Da, așa că nu mi Bun. Pe Dodonul, si La tot da. sensul. Strict o sensul prin români din Republica Moldova îi înțelegem pe unioniști. Cea mai mare parte, însă, a românilor slash moldovenilor sunt da. stataliști. Adică pentru un stat Moldova. Sigur că ultimele sondaje arată că... Mă contrazic aici. Arată că s-au săturat și ei de faptul că îi vai de steaua lor și că ar vrea fie cu Rusia, fie cu fie cu România numai să știți, se ducă într-o direcție. Știți care Vaidestea lor, spunem noi, unică sunt vaidestea lor. Sunt oameni asta. foarte muncitori, au niște locuri de muncă mult mai multe ca în vai România. Vaidestea lor în mai sensul mai că, că angrii, țara lor, lor. Mircea, îmi da, cer scuze, da, n-am da. vrut să jignesc pe nimeni, nici pe dumneavoastră da, nici da. pe alte, am zis vaidestea da, lor, m a colegi, referit colegi, la faptul. Ascultați-mă puțin, lăsați-mă și pe mine să îmi cer scuze că mai comis. Deci, în momentul în care am zis vaidestea lor, mă referi la faptul că Republica Moldova în momentul de față, în absența unor garanții de securitate nu se poate dezvolta din absența unor investiții, care nu vin acolo ca să treacă tancurile rusești așa într-o zi pe suprut, cum fac exerciții, sau este să dispară de banii, de banii azi din bănci cum s-a da. întâmplat acum câteva luni. În sensul ăsta îți zis vai de, stand, de lor. Da, da, da, este adevărat, da, da. Spuneți-mi despre atitudinea lui Cioloș că mai avem 15 secunde. Atitudinea lui Cioloș este complet uh, neprofesionistă, ne, ne, nepolitică, ce? ne nimic. De nu ce ziceți asta? Ca un prim-ministru prim să nu a României să nu dorească să-și uh, întregească țara mm. cu pământ românesc. Nu e... se poate, să nu se întâlnească cu, cu, băieți, cu copiii ăia care au ieșit în stradă. Punctul nostru este unul la unul în unui politician, Mircea. Sunteți membru unui partid politic? Nu mai sunt. Am ieșit din tot. Nu mai mă interesează politica, Mai interesează doar problemele strict ale țării. Bine, vă mulțumesc am ieșit și noi. Vă mulțumesc pentru emisiunea de astăzi. Ați ascultat România în direct la Europa FM, o emisiune susținută de Banca Transilvania.